miliunen dantza zorua geldiarazteko tenorea etorriada Greziaren zat. Gelditu, ala luzatu. Hori Horida maingainian ezagia dena, Euroguneko diru zain handi eta Janis Faruakiz, Greziako finantzia ministroaren arteko estabadan. Geizki bururatu da bilkura erenegun. Zegertatu da. Ila bete hunen ondarian bururatuko da Greziaren bigarren laguntza programa. Eta ortika intzina ez luke troikaren finanzia laguntzarik eskuratuko. Hori ez gertatzeko, Eurotaldeak laguntza programaren luzatzia proposatzen du, bainan, txiprazek ez du gehiago programa horien baldintzarik nahi. Orain jartio, bi laguntza programek austeritate gogorra egarri baitute gresiar edi. Bosturtez, erriko ekonomia, euneko ogoita bostez apalaraziz. Gaurregun, bi miliar euro galtzen dituzte hasteguziz gresiako bankuek. Dirudunek beren hontasunak erretiratzen dituztelako. Amabos miliar euro behar lituzke emendika gorilerat, kresiako gobernuak bere bete beharen zat. Bainan, epeberian, ama bi miliar itzuli behar ditu banko zentralari. Kresiak maileguak behar ditu. Eta gobernuak errandu horren truke erreformak martsan ezarreko dituela, bainan, berak erabakiko dituen neurriak hartuz. Lentasunetan, krisia humanitarioari atera bide baten atsemaiteko. Eta kreziari galdegin maileguen interes ikaragarria geldiaraziz. Biniarrak inguruka ari zaizkiok gobernuari, bera soratzeko zogun batean batean trakturik, ditu eskuratu. Noiz geldituko da, bortxazko dantzauri.